kuongoza ujumbe wa Tanzania ambao unakutana na ujumbe wa Uganda ambao unaongozwa na waziri wenzangu mambo nje za nje wa Uganda. Mazungumzo ya leo ni mwendelezo wa ushirikiano mzuri na Uganda na kamishoni ya ushirikiano. Lakini katika ile kamishoni ya kulikuwa na jambo moja ambalo liko bado kiporo nalo na ni kuhakiki mipaka kati ya Uganda na Tanzania. Mipaka yetu ilichorwa na wakoloni ni kwenye ramani. lakini wakoloni pia waliweka alama mbalimbali huko mbali uko mpaka. Wajeremani wakiwa huku tanganyika wakati wake ilikuwa german east na waingereza wakiwa uganda sasa katika zaidi ya miaka miya moja, baadhi ya alama za mpaka kati ya nchi zetu zimepotea lakini pia inaonekana idadi ya watu na mifugo, mpakani, inazidi kuongezeka lakini sisi wana East Africa tuko katika jumuiya yetu nea yetu ni kujaribu kuondoa mtengamano wa mgawanyiko kati ya na nyingi kutokana na mipaka ya ukoloni ingawa hatujafikia hatua ya kuwa shirikisho na hilo likiwa lengo letu miaka ijayo ni muhimu kwa sasa hivi kuhakiki mipaka yetu ili raia wetu wakulima wetu wafunzaji wetu wawe wanajua panda mipaka inaishia hapo. Sasa nikiwa hapa nimepata uh, nafasi ya kupokea nakala za hati za utambulisho wa balozi mpya wa Uganda. Anaitwa Richard Kababelo ambaye anachukua nafasi ya balozi Mama Dorothy ambaye amemaliza muda wake hapa Tanzania. Kwa kawaida huwa ninapokea nakala hizo kwanza kabla hawa mabalozi wateule na wapya hawajepeleka nyaraka hizo kwa Mheshimiwa Rais baada ya kupokea na kala hizi huyu balozi mpya wa Uganda akakwenda Dar es Salaam na kutoa hati zake kwa mheshimiwa rais John Pombe Magufuli moja mwezi ujao kwa vizoezi hizo hizo hapa kwa kawaida walinafika Dar es Salaam lakini kwa mara ya kwanza imefanyika mikoa na tulikuwa na sababu ya kuifanyia hapa kwa sababu tayari tuko hapa katika kuzungumzia uhusiano wetu na kurekebisha mipaka yetu balozi huyu mteule atashiriki kwenye mazungumzo Uganda wana timu ya watu na watano. sisi nadhani tunafika karibu 42 na tunatarajia mkutano utafuat siku moja kwa sababu maafisa waandamizi wetu na makatibu wamekuwa kukutana hapa na kujadiliana kwa muda wa siku tatu zilizopita kwa hivyo sisi na waziri itakuwa tunekubaliana na kutia saini makubaliano hayo ambayo tayari yameshaangaliwa vizuri sana ambapo kumekuwa na tatizo la wafugaji ambao wanahitaji malisho, wanahitaji maji. wakati hivyo lazima wanyama hawa wakupe mipaka. Lakini pia kuna uhamiaji ambao mara nyingine unakuwa sio sio halali ya upate utaratibu. Kwa hivyo ni muhimu sana turekebishe. Mtakumbuka mwaka 1979. Idi Amin alidai sehemu ya Tanzania. Na akasema sehemu yote hii ya Kagera pia kwa tulimrudisha tukampiga lakini moja ya chimbuko la wenda Wazimu ule ilikuwa ni kwamba baadhi na sehemu za mipaka yetu ilikuwa haijakaza sawa kwa hiyo swala hili ni muhimu tunaendelea pale inapobidi kuzungumza na majirani zetu Aa, wiki mbili zilizopita ilikuwa na mazungumzo na Malawi pale Pretoria kuhusu ziwa nyasa, na hatujapata matatizo yoyote na jirani wengine kama vile Msumbiji na Kenya na Kongo lakini pale ambapo kuna haji ya kufanya kitu kwa haraka tunakishughulikia kama tunaposhughulikia hili swala la ya na sisi na tunapozungumza na wenzetu wa Malawi tunakuwa na wasuluhishi ambao ni marais wa star mmoja kijacho akiwa rais kesana kwa Msumbiji na mjumbe mwingine alikuwa tabo mbeki wa Afrika Kusini njumbe mwingine wa ile kamati ya wasuluhishi ni Rais Mustapha wa Boswana na safari hii ya, anakuja. Yale tuliyozungumza na yale ambayo nadhani tutaendelea kuyazungumza na, na matokeo ya mkutano ule yataletwa kwa Mraisi wetu na wasuluhishi. Hivi karibuni kuna panga mpango wa uh, rais tisano na wenzake kuja kumuona Rais Wetu na kumbe mkutubi na atakwenda kumuona Rais wa kule Marawi kutoa matokeo ya mazungumzo yetu ili afanye kuyapitwa. Lazima tuweke tofauti kuhusu mipaka. Katika ramani mpaka unaureje. Lakini mpaka kwa kwenye ramani ni mstari. Lakini hali uhalisia ni kwamba mpaka na maeneo ya mpaka yanahitaji utaratibu tofauti kabisa. Kwa Kiingereza unasema boundary ni ule mstari. Border ni eneo lote ambalo linakuwa lina. katikati ya ule mstari na linahitaji matumizi ya namna fulani pamoja na ndio hilo zoezi tu